Ebben egyetértünk. Kicsoda is ön? Még egyszer legyen szíves? Daniel Törmen, plazmafizika, esztek, darálta egy szuszra. A Nightingale hajtóművét a dédapám tervezte. Daniel a legjobb fizikusunk, vette át tőle a szót Gerra. Alig 18 esztendősen doktorált a Hóking egyetemen, az intellektusa egyenesen bámulatos azonban a modora hagynémi kívánnivalót maga után. Daniel Törmen nem úgy nézett ki, mint akit ez egy cseppet is zavarna. A csenevész, soványfiú csukjás kardigánt viselt, és két számmal nagyobb pólót, Einstein híres, nyelvöltögetős képével, a nyakában meg egy túlméretezett fejhallgatót hordott, amiből sopen egyik zongoradarabja szűrődött ki. Igazán örülök, hogy megismerhetem Daniel, biccentettem felé.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 Richard az első gyermekvállalásba is csak hosszas rábeszélés után egyezett bele. A sors jól megtréfálhatta, amikor anyám ikrekkel kellett várandós. Anya, csillapodj kérlek! Harry oda ment hozzá és átölelte. Anya a vállára borult és zokogás rászta. Aztán hirtelen elengedte Henryt, oda rohant hozzám és szorosan megölelt.